Aurrak bakantzetan direla eta aroak ez duela beti kalean ibiltzeko laguntzen, urtarrilaren laua bitartean eta benduaren hogeita hamaika eta urtarrilaren lehenean izanezik hiru eta amau urte bitarteko aur eta gaztetxoi, Zuzenbutako amaika jarduera eskaintzen bitu egunero Gabonetako aur parkeak garratxaldez iruretarik sortziretara. Fikobako iru pabioietan manaturik, teknologia berrietatikasi, manesak eta puzgarritatik pasa eta betiko eskulan atelirretaraino eskaintza zabala proposatzen bute bertan, baina aurrek jolasean gozatzeaz gain zerbait ikasi dezaketela erakutsi nahi dute beti ere. Monika Aldai Fikobako azoken arduradunak dioenez ziberbulina, berziklatzea alkola eta drogen prebentzioa ebot soozpenak egiteko jolas ezigarriak ere proposatzen bituzte. Monika Alda. Aurrak e, gurasoekin goiz etortzen dira hartsaldeo eta bost orduz behin eta berriz aktivbitate desberdinetan parte hartzeko aukera daukate eta hala ikusten ditugu gero arrattzaldeko zortzitan parke egisten dandean, ba, izardipatzetan tasaltooka eta pozikaatzen diela. Horrek esan nahi du ba, barruan aurkitzen dutena dibertigarria dela. Baino baita ere, saiatzen geha beti alderdi ezitzailea kontutan hartzen, eta eskaintzen ditugun tailer askoeren bitartez ere bai, hori aurkitu diteke pinan, noski gaitz. Aurtengo nobeda de guzia aldiz, Gipuzkoako zuhiltzaien presentzia da. Aurrentzat, gunerik deigarrienetakoa, Gutenez, arkaitz horregozo Gipuzkoako suiltzaileburua. Bai, aurreneko aldiz aurten proposamena egin ziguten, a ber e, ba egotea gustatuko litea eta zergatik ez? ez. Aurra kondo pasatzerekin batera ba zerbait ikasi badezaket ere bai, ba ba hortantxe ba, ere gaude ta bueno, be, beti hasten dira ber be aropak jasten, bere bere mangera kamioietara igotzen eta, uh -huh. eta eta eta bueno, egia da betiz ba suiltzaileen mundua eztekit ikus piket idealizatuta zer daukaten uh -huh. da asko gusten zaiet eta de hecho etorri diranean, grenko agazabetizu miltzea hmm. kamioia ikustu de berri-berria argi right. egin hor atatxe goten right. eh? kamioa eta kotxeak arre diteo, gaina berri-berrik estrenatu gabeako ba indikan eta hmm. eta ekarri diteo. Azkeneko orduan fundazio Mafrekin lortu genuen beren etxe puzgarria ekartzea eta keez betetzen da, horren aurre esaten zaile ba, zer egin behar dute ma, etxean horrelako zerbait ba, gertatuz gero ba, etxetik atera izateko segurtasunez eta gero orta zaparte osutaren bueno, aurkako ban zenbait neurri eta zenbait ba, holku ere ematen zaizkiet